Розділ третій. Сімінхтона я зустрів у містечку того ж дня пізніше. Нічого, якщо Меган побуде у нас небагато? – запитав я. Джоанні потрібна компанія, їй дуже самотньо іноді без усіх її старих друзів. О, ем, Меган? Так, це було б мило з вашого боку. Я відчув до Сімінхтоного гиду, яку потім уже не міг подолати. Цілком очевидно було, що він забув про Меган. Я б ще міг зрозуміти, якби він не любив дівчину. Чоловіки частенько ревниво ставляться до дітей своїх дружин від попередніх шлюбів. Але цього не було. Він просто ледве помічав її. Він думав про неї навіть менше, ніж зазвичай думають про собаку, яка мешкає в будинку. Тобто собаку помічають хоча б тоді, коли об неї спотикаються і відразу приймаються лаяти її і проклинати, або ж проганяють її, коли вона виявиться досить близько для цього». Мене дуже дратувала повна байдужість Сімінгтона до прийомної доньки. Я запитав, як плани щодо Меган? Меган? Він виглядав дуже спантиличним. Ну, вона житиме вдома, я хочу сказати, природно, це її будинок. Моя бабуся, яка мене дуже любила, частенько співала під гітару старомодні пісеньки. Одна з яких, як і пам'ятаю, закінчувалася так. Дівчина моя, не забудь мене. Без дому та долі я. Нема місця мені в краю рідному. «Живу лише в твоєму серці». Я пішов додому, співаючи цю пісню. Емелі Бертон прийшла відразу після того, як стіл прибрали після чаю. Вона хотіла поговорити про садок. Ми пробули в садку півгодини, потім повернулися до будинку. Увійшовши, вона спитала про не голосом. «Я сподіваюся, що це дитя, що вона не дуже вражена всім цим». Смерті її матері, ви хочете сказати?» «Так, звичайно, але я швидше мала на увазі те, те погане, що сталося раніше». Я був спантеличений, мені хотілося зрозуміти міс Бертон. Що ви думаєте про це все, що це правда? О, ні, ні, безумовно, ні. Я зовсім впевнена, що місіс Сімінгтон ніколи, що вона не могла. Маленька Емілі Бертон збніяковіла. Цілковита правда, хоча, звичайно, це може бути карою. Карою? здивовано перепитав я. Емілі Бертон була така рожева, така схожа на дрезденську пастушку. «Я не можу позбутися відчуття, що всі ці страшні листи, всі гори та страждання, які вони приносять, можуть бути надіслані з певною метою». «Звичайно, їх посилають з певною метою», – похмуро сказав я. «Ні-ні, містер Бартон, ви можете неправильно зрозуміти. Я кажу не про помилкове створіння, яке його пише. Це, мабуть, хтось страшенно самотній. Я маю на увазі, що це припущення, щоб збудити у нас відчуття нашої недосконалості. «Мабуть», – сказав я, – Всемогутній міг би вибрати привабливішу зброю. Міс Емілі прошепотіла, що шляхи Господа несповідні. Ні, сказав я, надто вже сильна в нас схильність приписувати Господові те зло, яке людина творить за своєю волею. Я ще можу припустити, що це диявол, Бог він не має необхідності карати нас, міс Бертон. Ми так часто караємо себе самі. Я не зможу зрозуміти, чому люди хочуть робити подібні вчинки. Я знизив плечі, потворний розум. Це здається дуже сумним. Це не здається мені сумним. Це здається мені справжнє прокляття. І я не маю намір вибачатися за це слово. Я хотів сказати саме про це. Фарба відлила від шік місіс Бертон. Вона побіліла. Але чому, містер Бартон, чому? Що за задоволення? Хто б там не було, отримає від такого. Ні вам, ні мені тут нічого не зрозуміти. І слава Богу. Емілі Бертон понизила голос. Нічого подібного тут ніколи раніше не траплялося. Ніколи на моїй пам'яті. Тут завжди було таке маленьке, щасливе містечко. Що б сказала моя люба матінка. Так слід бути вдячному Богові, що вона уникла всього цього. Я подумав, що судячи з того, що я чув, стара місіс Бертон була досить міцною і здатною насолоджуватися такою сенсацією. Емелі продовжувала. Все це глибоко засмучує мене. А ви не... Е, ви самі не отримували листів? Вона густо почервоніла. О, ні. Ні, звичайно. Це було б жахливо. Я поспішно вибачився, але все ж таки вона пішла дуже засмученою. Я провів її і повернувся до будинку. Джоанна стояла в вітальні біля каміна, який щойно розпалили, бо вечори були ще холоднуваті. Вона тримала в руках розкритого листа. Коли я війшов, сестра швидко обернулася. «Джері, я знайшла це в поштовій скринці. Його хтось приніс. Не листоноша. Воно починається так. Ти пофарбована повія. І що там ще кажуть?» Джоанна зробила гримасу. Ті самі старі Гедоти. Вона кинула лист в вогонь. Швидко, хоч це могло зашкодити моїй спині, я вихопив папір з каміна, перш ніж він встиг спалахнути. Не треба, сказав я. Нам воно знадобиться. Стане в нагоді для поліції. Лейтенант Неш прочитав листа від початку до кінця, потім, підняв очі, спитав воно виглядає так само, як попередні? Думаю, так, наскільки я пам'ятаю. Ті самі відмінності між написом на конверті та власне, текстом. «Так», – сказав я. «Адреса була надрукована на машинці, а сам лист складений із друкарських слів, наклеєних на аркушу паперу». Не шківнув і сунув листа у кишеню, потім сказав. «Я сподіваюся, містере Бартон, ви не відмовитеся піти зі мною в поліцейську дільницю. Ми могли влаштувати невелику нараду, а в результаті заощадити чимало часу». «Звичайно», – сказав я. «Ви хочете, щоб я пішов зараз?» «Якщо ви не проти». Поліцейський автомобіль стояв біля дверей, ми поїхали ним. Я спитав ви вважаєте, нам вдасться знайти автора? Неш кивнув зі спокійною впевненістю. Так, ми знайдемо автора. Це питання часу та техніки. Такі справи розслідуються повільно, але впевнено. Весь сенс у тому, щоб звузити коло підозрюваних. Відтікаючи їх одного за іншим, так, шаблоне заняття. І спостереження за поштовими скриньками, так, і перевірка друкарських машинок, і відбитків пальців, і таке інше, він усміхнувся. Все так, як ви кажете. В поліцейській дільниці я виявив Сімінгтона та Гріфіца. Мене представили високій людині з худим обличчям у цивільному костюмі інспектору Грейвсу. Інспектор Грейвс, пояснив Неш, прибув із Лондона до нас на допомогу. Він спеціаліст у справах із анонімними листами. Інспектор сумно посміхнувся. Я дійшов висновку, що життя присвячене пошуку авторів анонімних листів має бути своєрідним і похмурим. Проте інспектор Грейвс виявляв ознаки меланхолічного ентузіазму. Вони всі схожі, ці справи, сказав він низьким, похмурим голосом, схожим на бурчання сумного шукача. Ви б не повірили і слова цих листів, і те, про що в них йдеться. У нас був такий випадок близько двох років тому, сказав Неш. Інспектор Грейвс. «Нам тоді дуже допоміг. Я помітив, що на столі перед Грейвсом лежать кілька листів. Схоже, він вивчив їх». «Трудно ще в тому, – сказав Неш, – щоб роздобути ці листи. Люди або спалюють їх, або не зізнаються в тому, що отримали щось таке. Бачите, вони бояться зв'язуватися з поліцією. Люди тут дуже відсталі». «Однак ми зібрали цілком достатньо», – сказав Грейвс. Неж дістав із кишені листа, якого я віддав, і кинув його на стіл перед Грейвсом. Лист був уважно глянутий і приєднаний до інших. Дія супроводжувалася зауваженням. Дуже добре, справді дуже добре. Я навряд чи вибрав би такі слова для визначення подібного послання, але у фахівця, я вважаю, особливий погляд на речі, і я був радий, що ці багатослівні непристойні лайки та образи хоч комусь можуть принести задоволення. Я думаю, цього достатньо для роботи, сказав інспектор Грейс. Але я хотів би попросити вас, панове, якщо ви отримаєте листи, принести їх сюди відразу. І якщо ви почуєте, що хтось отримав такий лист, особливо ви, лікарю, ви можете це дізнатися у пацієнтів, прошу вас докласти всіх зусиль, щоб переконати людину прийти до нас. Я маю? Він швидко перебрав речові докази. Один до містера Сімінгтона, отриманий близько двох місяців тому. Один адресований місіс М'юг, дружині М'ясника, один до Місіс Грінч, один Дженніфер Кларк, офіціанті з трьох корон, ще один отриманий Місіс Сімінгтон, і тепер ось лист Міс Бартон. Ах, так, ще один директора банку. Дуже цікава колекція, зауважив я. І жоден не схожий на будь-який з попередніх випадків у моїй практиці. Ось це, наприклад, неймовірно схожі листи, написані тією модисткою. Ось це точна копія тих листів, що раптом почали приходити в Нортум Берленді. Їх писала школярка. Я повинен вам сказати, панове, мені подобається іноді виявляти щось новеньке замість тих самих знайомих мотивів. Нема нічого нового, промив я. Так, сер, ви б це знали особливо добре. Займалися б ви нашою справою. Нет зітхнув і сказав. Так, справді. Сімінгтон запитав. У вас вже є певна думка про автора? Грейс відкашився і прочитав невеличку лекцію. У всіх листах є щось спільне. Я повідомлю вас, панове, на які міркування вони наводять. Текст листів складений із слів, вирізаних із приватного листування, опублікованого в книзі. Це стара книга, видана, на мою думку, близько 1830 року. Цілком очевидно, що автор таким чином прагнув уникнути ризику визнання що неминуче, коли лист пишеться від руки. Всім нині відомо, що це дуже легко. Так званий змінений почерк не може обдурити, якщо є зразок для порівняння. На листах та конвертах немає чітких відбитків пальців. Потрібно сказати, що листи побували в багатьох руках. У поштових працівників, у тих, хто отримував ці конверти, і випадкових відбитків на них досить багато. Але вони не чіткі, замазані. І це говорить про те, що людина, яка надсилала листа, одягала рукавички. Адреси на конвертах надруковані на машинці Віндзор 7. Не нові літери А і Т друкуються погано. Більшість листів надіслано місцевою поштою, а деякі просто кинуті самим автором до поштових скриньок. Це також доводить, що ми маємо справу з місцевим мешканцем. Листи написані жінкою, і я впевнений, що ця жінка середнього віку або навіть старша і, можливо, Хоч і невов'язково незаміжня. Ми зберігали шанобливу мовчанку, хвилину чи дві. Потім я сказав, машина, що пише, ваша головна ставка, чи не так? Її неважко, мабуть, знайти в такому маленькому селищі, як це. Інспектор Грейс сумно похитав голову і сказав, ви помиляєтесь, сер, Машинку, сказав лейтенант Неш. На жаль, ми знайшли дуже легко. Це стара машинка з контори містера Сімінтона, яку він передав жіночому інституту. І я можу сказати, що вона більш, ніж доступна будь-кому. А місцеві жінки часто бувають у інституті. Але хіба ви не можете сказати щось більш докладно? За стилем манерою роботи, здається, це так називається? Знову Грейвз кивнув головою. Так, таке можливо. Але адреси надруковані кимось, хто користувався для роботи лише одним пальцем. «Отже, це хтось, хто не вміє друкувати». «Ні, я б не сказав так. Швидше хтось, хто вміє друкувати, але не хоче, щоб ми про це знали». «Ким би вона не була, вона досить хитра», – повільно промовив я. «Так, сер, так», – підтвердив Грейвс. «Вона знає всі професійні штучки». «Ніколи б не подумав би, що в якоїсь із цих буконічних дам у тутешніх краях могли виявитися мізки», – сказав я. Грейвс кашлянув. Схоже, я висловився не досить ясно. Ці листи написані освітченою жінкою. Що? Вона леді? Це, мимоволі, вискочили з мене. Я не вимовляв слова леді вже багато років, але зараз воно само собою зірвалося з моїх губ, відгукнувшись луною давніх днів, і в глибині свідомості ледь чутно пролунав голос бабусі, який говорив, «Звісно, вона не леді, любий мій». Не ж миттєво зрозумів мене. Для нього слово леді досить означало багато не обов'язковоладь, сказав він. Але безперечно і не сільська працівниця. Вони тут загалом малограмотні, не можуть до ладу написати що-небудь і безумовно нездатні до зв'язного вираження думок. Я промовчав, бо був вражений. Містечко таке крихітне, несвідомо я представляв автора листів кимось на кшталт місіс кліт, місцевої чаклунки та знахарки, людиною злісною, хитрою та божевільною. Сімінтон висловив мою думку в словах, він різко сказав. Але це скорочує пошуки. До півдюжини чи дюжини людей в цьому містечку. Я не можу в це повірити. Потім, дивлячись на мене перед собою, з деяким зусиллям, ніби звуки власних слів були йому неприємні, він додав. Ви чули, що я говорив на дізнанні? Можливо, ви подумали, що я так говорив, захищаючи честь дружини, я хотів би повторити зараз. Я твердо переконаний, що про все, що йшлося в листі – отриманого моєю дружиною, абсолютна брехня. Я знаю, що це брехня. Моя дружина була дуже чутливою жінкою. І, е, ну ви б назвали її в якомусь сенсі манірною. Подібний лист став для неї величезним потрясінням. Та ще й мала слабке здоров'я. Грейвс негайно обізвався. Це дуже схоже на правду, сер. Жоден із листів не показує справжнього знання якихось інтимних подробиць. Це все сліпі звинувачення. Це не спроби шантажу і не схоже на релігійних фанатиків. Як це іноді буває, тут тільки секс та злість. І це дає нам відправну точку для пошуків автора. Сімінгтон підвівся, хоча він заговорив сухо і холодно його губи тремтіли. Я сподіваюся, ви скоро знайдете дияволку, яка писала ці листи. Вона вбила мою дружину так само, якби вдарила її ножем. Він помовчав. Хотів би я знати, як вона почувається тепер. І вийшов, не дочекавшись відповіді. Як вона почувається, Гріфіц? Запитав я. Мені здавалося, що відповідь на таке запитання у його компетенції. Бог знає, можливо, відчуває докори совісті. З іншого боку, цілком може насолоджуватись своєю силою. Смерть місіс Сімінгтон могла дати нову їжу її манії. Сподіваюся, що ні, сказав я з деяким здриганням. Бо якщо це так, вона... Є замовк і не ж закінчив за мене. Вона візьметься за своє знову. «Це містер Бартон було б так погано, що гірше нікуди. Може, вона виявиться дуже божевільною для цього?» – вигукнув я. «Вона продовжуватиме», – сказав Грейвс. «Вони завжди продовжують. Це, знаєте, така влада, від якої вони вже не здатні відмовитися». Я з жахом струснув головою. Я спитав, чи потрібен я ще тут. Мені хотілося вийти на повітря. Атмосфера здавалася наповненою злом. «Ні, містер Бартон, сказав Неш, – «тільки дивіться довкола уважніше і зробіть усе можливе, переконуючи всіх переносити до нас листи, якщо їх хтось отримує». Я кимнув головою. «Я гадаю, що вже кожен у містечку отримав таке брудне послання», – сказав я. «Хотів би я бути певен», – промимрив Грейвс. Він трохи схилив на бік свою сумну голову і спитав, «Чи не знаєте ви когось, хто напевно не отримав листа?» «Що за дивне запитання місцеві жителі не посвячуть мене у своїй таємниці?» «Ні-ні, містер Бартон, я не це мав на увазі. Я тільки хотів запитати, чи не знаєте ви когось одного конкретного, хто на ваше переконання анонімок не отримував?» «А справді, я завагався. Я знаю у певному сенсі». І переказав свою розмову з Емелі Бертон і все, що вона мені говорила. Грейс вислухав інформацію з кам'яним обличчям і сказав, так, це може стати в нагоді, я це врахую. Ми з Грифіцом вийшли на зоні під полуденне сонце. Опинившись на вулиці, я тихо чертихнувся. Яке чарівне містечко для людини, яка приїхала повалятися на сонечку і підлікувати свої рани. Воно повне отрути, це містечко, а виглядає мирним і невинним, як Едемський сад. Навіть там, сухо сказав Овен, знайшлася одна змія. Послухайте, Грифіц, вони щось знають? У них є якісь ідеї? Гадки не маю. Поліцейські завжди виглядають такими щирими і при цьому нічого вам не кажуть. Так, не ж хороша людина, і дуже здібний. Якщо тут у містечку є хтось зовсім збентежений, ви повинні знати, сказав я звинувачуючим тоном. Гріфіц похитав головою. Він виглядав збентеженим, і гірше за те, він здавався дуже стурбованим. Хотів би я знати, чи підозрює він когось. Я вважаю, що другий внесок. «Орендної плати я повинен зробити авансу, але мені дуже хочеться, заплативши, тут же не виїхати звідси разом з Джаною, позбутися відпочинку в орендованому будинку». «Не їдьте», – сказав овен. «Чому б це?» Він не відповів. Почекавши хвилину-дві, він сказав. «Звичайно, після всього, насмілюся сказати, ви маєте рацію. Лімсток нині хворий. Це, це може нашкодити вам і вашій сестрі». «Ніщо не може нашкодити Джоанні», – заперечив я. «Вона міцна. Це я слабак. Колись жарти з листами доведуть мене до хвороби». «Вони мене доведуть до хвороби», – сказав Оуен. «Я причинив двері агентства». «Але я не поїду», – заявив я. «Бульгарна цікавість сильніш за малодушність. Я хочу знати, чим це закінчиться». Я війшов до агенції. Жінка, що друкувала на машинці, встала і зробила крок на зустріч мені. У неї було завите волосся і фальшива усмішка – але я знайшов її куди інтелігентнішою, ніж ті, які зазвичай розпоряджалися в провінційних конторах. Секунду пізніше зрозумів, що вже зустрічався з нею. Це була міс Гінч, колишня службовиця Сімінгтона. Я наголосив на цьому факту. Ви працювали у Гельбранта, Гельбранта та Сімінгтона? Чи не так? – запитав я. Так, так, звичайно, але я вирішила, що краще піти звідти. Тут цілком гарне місце, хоч і менше платять. Але є речі, які не вирішуються грошима. «Вам не здається?» «Безперечно», – підтвердив я. «Ці жахливі листи», – сказала місіс Грінч шепотом, – «я отримала одне таке, про мене і містера Сімінтона». «О, це було жахливо. Там говорилися такі кошмарні речі, і я віднесла його в поліцію, хоча, звичайно, не надто це для мене приємно». «Так, так, це дуже неприємно». Вони подякували мені, сказали, що я вчинила правильно. Але я подумала потім, якщо вже люди кажуть таке... А ясно, вони мають говорити про це, інакше звідки б цей письменник підчепив таку ідею. Я обов'язково повинна піти подалі, навіть від натяків на щось таке, бо нічого ніколи не було між мною та містером Сімінгтоном. Я був більш незбентежений. збентежений. О, звичайно, звичайно, ні. Але люди такі несправедливі? Так, на жаль, такі несправедливі. Я трохи нервово намагаючись обійти місіс Грінч, Проте встиг глянути її очі, зробив при цьому дуже неприємне відкриття. Місіс Грінч щиро насолоджувалась собою. Якось цього дня я вже зустрівся з людиною, яка отримувала задоволення від анонімних листів. Але ентузіазм інспектора Грейвса був професійним. А насолода міс Грінч здавалася мені просто підозрілою і огидною. Дивна думка майнула в мене. А чи не сама міс Грінч написала ці листи? Повернувшись додому, я знайшов там місіс Дан Келтроп, яка розмовляла з Джоаною. Мені подумало, що дружина-вікаря виглядає блідою та хворою. «Це було для мене жахливим потрясінням, містере Бартон», сказала вона. «Бідолаха, бідолаха». «Так», – сказав я, – «це жахливо. Думаю, що людину довели до того, що вона позбавила себе життя». «Ви маєте на увазі місіс Сімінтон? А хіба ви не про неї?» Місіс Дан Келтроп похитала головою. «Звичайно». «Хто у цьому винен, але це мало статися принаймні чи не так?» «Мало статися?» – вимовила Джоанна сухо. Місіс Данкелтроп обернулася до мене. «О, так, Люба, якщо ви вважаєте самогубство способом уникнення клопоту, то стає не дуже важливо, що саме ви вважаєте клопотом. І за будь-якої серйозної неприємності, зіткнення місіс Сімінтон із нею віч на віч, вона б зробила те саме. І все, що тут можливо стверджувати, що вона була жінкою схильною до кого вчинку». «Ніхто не міг би цього припустити. Вона завжди мені здавалася енергійною, ствердує лінією життя, житті. Немає приводу до занепокоєння. Могли ви подумати, але я починаю розуміти, як мало я справді знаю про кожного». «Мені цікаво, про кого ж ви сказали бідолаха?» – зауважив я. Вона дивилася на мене. «Зрозуміла про ту жінку, яка пише листи». «Не думаю», – холодно сказав я, – «щоб я став за неї переживати». Місіс Танкелтруб нахилилася вперед, поклала мені руку на коліно. Але невже ви дійсно? Невже ви не відчуваєте? Ви тільки уявіть. Подумайте, як відчайдушно, безнадійно, нещасною має бути людина, яка пише такі речі. Як він самотній, відірваний від людських радощів, навскрізь отруєний, до краю наповнений зрадою, яка шукає виходу. Тому я відчуваю докори совісті. Хтось у цьому місці страждає від такого жахливого нещастя. А я про це не здогадуюсь. Тут не можна допомогти діями. Ніколи цього не роблю. Але ця душевна вада наче нарив на руці, чорний і розпухлий. Якщо його розкрити, гній витече, і небезпека мене. Але так, бідолаха, бідолаха. Вона встала, збираючись іти. Я не міг погодитися з нею. Я в кожному разі не відчував співчуття до автора анонімних листів. Але я запитав із цікавістю. А ви не здогадуєтеся, хто ця жінка? Місіс Данкелтроп перевела на мене погляд. І в її чудових очах відбивалося замішання. «Я можу припустити», – сказала вона. «Але ж я можу й помилятися, чи не так?» Вона швидко вийшла назовні і, раптом повернувшись до мене, обличчям запитала. «Чи можете ви відповісти, чому ви досі не одружені, містер Бартон?» У будь-якому іншому випадку подібне питання здавалося б зухвалим. Але коли говорила місіс Денкелтроп, у вас виникало відчуття, що ця думка раптово спала їй на думку, і що вона дійсно хоче знати, чому». «Та дозволено мені буде сказати, – відповів я, іронізуючи, – що досі не довелося зустріти правильну жінку». «Ви можете сказати, – відповіла місіс Дан Келтроп, але навряд чи це буде дуже вдала відповідь, бо надто багато хто одружується з відверто неправильними жінками. Після цього вона вже і справді пішла, – Джоанна сказала. «Знаєш, я справді думаю, що вона божевільна, але мені подобається. Тут на селі люди її люблять. Я її боюся трохи». Тому що ти ніколи не знаєш, що вона скаже наступний мить. Так, а в якій чудовій недбалості вона повідомила про своє припущення? Джоанна повільно промовила. Ти теж думаєш, що той, хто пишел ці листи, дуже нещасний? Я не знаю, що думає чи відчуває ця клята відьма. І не хочу знати. Її жертв. Ось кого мені шкода. Тепер мені здавалося дивним, що в наших роздумах про настрій отруйного пара ми прогаяли щось абсолютно очевидне. Гріфітс уявляв, що ця жінка, можливо, була екзальтована. Я припускав, що вона сповнена каяття, налякана результатом справи своїх рук. Місіс Дан Келтроп бачила її страждальницею. Але, очевидно, ми не зважили на неминучу реакцію цієї особи. Або, можливо, я повинен би сказати, я не врахував. Цією реакцією був страх. Зі смертю місіс Сімінтон листи стали оцінюватися інакше, ніж раніше. Не знаю, якою була офіційна версія, це, я вважаю, було відомо Сімінгтону, але було цілком зрозуміло, що оскільки лист призвів до смерті людини, становище автора листів тепер ставало серйознішим. Вже не могло бути мова про те, щоб розцінити листи як жарт, якщо їх автора буде знайдено. Поліція діла енергійно, викликаючи експертів Скотланд-Ярду. Тепер для автора анонімок стало життєво важливим як і раніше, залишитися невідомим. І все наступне пояснювалося, якщо припустити, що страх був основним рушійним мотивом. Але я цього не помітив, хоча, звісно, все було цілком очевидним. Джоана і я досить пізно вийшли до світанку наступного ранку. Тобто слід зазначити пізно за правилами Лімстока. Було половина десятого. У Лондоні в цей час Джоана ледь розкривала очі, а мої очі, швидше за все, ще були щільно закриті. Проте, коли Патрич сказала «Сніданок о пів на дев'ятій, дев ні Джоанна, ні я не наважилися запропонувати пізніший час. На мою досаду я виявив, що на порозі стоїть Аймі Гріфіц і базіка Езмеган. Побачивши нас, вона голосно сказала у своїй звичайній задушевній манері «Привіт, ледарі! я піднялася кілька годин тому». Це, безумовно, була її особиста справа. Лікар без сумніву зазвичай сніде рано, і дбайлива сестра подає йому чай чи каву. Але це аж ніяк не означає, що можна з'являтися на світанку до дрімаючих сусідів. Половина десятого – невідповідний час для ранкових візитів. Мен прослизнула назад у будинок і вирушила до їдальні, щоб, як я зрозумів, продовжити перерваний сніданок. Я не входитиму, сказала Аймі Гріфіц, хоча я не розумію, чому пристойніше викликати людей назовні і говорити з ними на ганку, замість розмовляти в будинку. Я лише хотіла сказати місіс Бартон, чи немає вона зайвих очей для нашого намету на ярмарку у Red Cross. Якщо є, то я попрошу Оуна заїхати за ними машиною. Ви, мабуть, виходите з дому дуже рано, сказав я. Хто рано встає, тому Бог дає, відповіла Аймі. У такий час набагато більше шансів застати людей вдома. Звідси я піду до містера Пая. І я маю бути в Брентоні в день. Скаути. Ваша енергія пригнічує мене, сказав я. В цей момент зазвонив телефон і я повернувся в хол, щоб узяти трубку. покинувши Джоану, що бурмочить, щось дуже сумнівне, про ревені і французькі боби і демонструє повне незнання садівництва. Так, сказав я в телефонну трубку. На іншому кінці почулося глибоке зітхання, збентеження супіння, і нерішучий жіночий голос промовив. О, так, повторив я підбадьорливо. О, знову промовив голос, а потім запитав. Це, я сподіваюся, це Little Furz? Це Little Furz? О, очевидно, в цьому вигуку починалася будь-яка пропозиція. Голос обережно запитав. Чи можу я поговорити з міс Патріч? Звичайно, сказав я. Хто її питає? О, скажіть їй, це Агнес. Гаразд, Агнес Валт. Агнес Валт? Так. Придушивши в собі бажання вилаятися, я поклав телефонну трубку на стіл і, підійшовши до сходів, що ведуть на другий поверх, гукнув Патріч, звуки діяльності якої долинали зверху. Патріч. Патріч виникла на верхній сходинці, тримаючи в руці довгу володь і виглядала як «ну що ще», що дуже невиразно відрізнялося із звичайних, респектабельних манер. «Так, сер, Агнес Валт хоче поговорити з вами по телефону». «Вибачте, сер, я підвищив голос». «Агнес Валт». Я сказав прізвище так, як почув його, але мені довелося вислухати і точний варіант. «Агнес Вудл, Що їй може знадобитися?» У сильному збентеженні Патріч кинула свою волотку і миттю текла вниз, тріщачи сукнею з набивного ситцю. Щоб не здатися Патріч нав'язливим, я вийшов у вітальню, де Меган, як голодне вивчення, Минала нирки та бекон. Меган, на відміну від Амі Гріфітс, не робила чудового ранкового обличчя. Вона грубовато відповіла на моє вітання і продовжила їсти в мовчанні. Я розгорнув ранкову газету, а хвилину чи двома пізніше увійшла Джоана, яка виглядала досить засмученою. "Отак", сказала вона. "Я дуже втомилася, і я думаю, що я продемонструвала повне невігластво щодо того, коли що росте. Хіба молодих бобів немає цієї пори року? Серпень", буркнула Меган. Так, але в Лондоні вони завжди є, сказала Джоана, захищаючись. Консерви, моя люба, сказав я, їх привозять у кораблях, холодильниках із колонії. Як слонову кістку, мав і пауків? запитала Джоана, звичайно. Я б віддала перевагу павичам, повідомила Джоана глибокодумно. А мені найбільше подобаються мапочки, сказала Меган. Замислено обдираючи шкіру за пельсина, Джоана промовила. Хотіла б знати, що відчувають люди на кшталт Аймі Гріфіц, які прямо лопається від здоров'я, надміру енергії та насолоди життя. Як ви думаєте, вона коли стомлюється чи буває в поганому настрої, чи, чи сумує? Я сказав, що абсолютно впевнений, що Аймі Гріфіц ніколи не сумує і слідом за Меган вийшов через відкрите французьке вікно на веранду. Стоячи там і курячи люльку, я чув, як Патріч війшла до їдальні з холу і вимовила похмурим голосом. Може я поговорити з вами, міс? Чорт забирай, подумав я. Сподіваюся, Патріч не збирається повідомити нам про свій відхід. Емілі Бартон буде дуже роздратована. Як трапиться таке. Патріч продовжила. Я маю вибачитися, міс, за цей дзвінок. Треба сказати, та юна особа, яка дзвонила мені, могла б і розумітися на таких речах. У мене ніколи не було традиції користуватися телефоном або дозволяти моїм приятелям дзвонити мені. І я дійсно відчуваю... Себе винною через те, що таке могло статися і що господареві довелося відповідати на дзвінок, та й взагалі. Але все гаразд, Патріч, сказала Джоанна м'яко, чому б вашим друзям не скористатися телефоном, якщо їм хочеться говорити з вами. Хоч я не бачив обличчя Патріч, але відчув, що воно було похмуріше зазвичай, коли вона холодно відповіла. Нічого подібного ніколи не траплялося в цьому будинку. Місіс Емілі ніколи б не допустила цього. Я вже сказала, я прошу мене вибачити за те, що сталося. Але Агнес Вулет, дівчина, яка дзвонила, дуже засмучена, і вона надто молода, щоб розуміти, що можна, а чого не можна в будинку джентльмена. Оце саме для Джоани, подумав я, розсердившись. Агнес Міс, продовжила Патрич, тут служила зі мною. Їй було лише 16, коли вона сюди прийшла прямо з притулку. «Бачите, в неї нема ні дому, ні матері, ні якихось родичів, хто міг би дати їй пораду, і вона звикла звертатися до мене. Я можу їй пояснити, що до чого». «Так», – сказала Джоана і замокла, чекаючи очевидно продовження. «Тому я дозволила собі запитати вас, міс, чи не дозволите ви, Агнес, прийти сьогодні в день до чаю на кухні. У неї вихідний, і вона хоче про щось зі мною порадитися. Мені здається, це щось надзвичайне». Джоана зніяковіло сказала. Але чому ж і не прийти комусь до вас на чай? Джоанна потім сказала мені, що при цих словах Патріш випросталася, і вигляд у неї був дуже грізний, коли вона відповіла. Нічого подібного немає в правилах цього будинку, міс. Стара Емілі Бертон ніколи не дозволяла візиту на кухню, за винятком наших власних вихідних днів. Тоді нам дозволялося запрошувати наших приятелів, замість того, щоб самим ходити кудись. Але в інших випадках у звичайні дні, ніколи. І місіс Емелі дотримувалася цього ж. Джоана завжди дуже добра до слух, і більшість з них її люблять. Але їй ніяк не вдавалося розтопити лід у відносинах із Патріч. «Недобре, моя дівчинко, сказав я, коли Патріч пішла, а Джоана вийшла до мене. «Твої симпатії та якісь неоцінені. Для Патріч – хороша лише стара добра влада і те, що пристойно в будинку джентльмена». «Я ніколи не чула про таку тиранію, щоб заборонялося навіть запросити друзів», – сказала Джоана. «Все це дуже мило, Джері, але я не можу їм подобатися». Що з ними поводяться, як з чорними рабами? «Очевидно, їм подобається», – сказав я. «Принаймні, подобається жінкам на кшталт Патріч у цьому маленькому світі. Не уявляю, чому вона мене не любить. Більшість людей ставляться до мене добре». «Можливо, вона зневажає тебе через те, що ти не справжня домогосподарка. Ти ніколи не покладаєш рук на полиці і не влаштовуєш перевірок щодо наявності слідів пилу. Ти ніколи не зазираєш під полиці». Ти ніколи не питаєш, куди поділися залишки шоколадного суфле, і ти ніколи не замовляєш гарний хлібний пудинг. Ох, вигукнула Джоанна і сумно продовжила. У мене весь день і невдач. Наша Аймі зневажає мене за незнання городної справи. Патріч ставиться до мене зневажливо за те, що я ставлюся до неї по-людськи. Я зараз піду в сад і буду їсти черв'ячків. Меган уже там, сказав я. Справді, Меган кілька хвилин тому прослизнула повз нас і тепер стояла безцільно посеред маленького газону, схожа на задумливу пташку, яка чекала на корм. Але вона повернулася до нас і різко сказала. «Мені здається, я повинна сьогодні повернутися додому». «Чому?» – стурбовано перепитав я. Почервонівши, вона продовжила нервово і переконано. «Ви були страшенно добрі, запросили мене, і я вважаю, що я страшно вам докучаю». Мені у вас подобається, але тепер я мушу повернутися, тому що ну все-таки це мій будинок і ніхто не може надовго йти з дому. І тому, я думаю, я вирушу назад сьогодні. Обидва ми, Джоанна і я, намагалися змусити її змінити рішення, але вона виявилася твердою, як алмаз. І врешті-решт Джоанна вивла автомобіль і Меган через кілька хвилин спустилася сходом зі своїм знову упакованим багажем. Єдиною людиною, яка виглядала задоволеною, була Патріч. І на її похмурому обличчі навіть з'явилося щось подібне до посмішки. Їй ніколи не подобалося Меган. Коли Джоанна повернулася, я стояв у центрі галявини. Джоанна запитала, чи не думаю я, що я сонячний годинник. Чому? Ти стоїш тут, як садова прикраса. Хтось цілком би міг написати на тобі девіз, як на сонячному годиннику. Ти похмурий, як гроза. Я не схильний жартувати. Спочатку Амі Гріфітс. «Помилуйте», – прошепотіла Джоанна. «Я ж маю поговорити про ці овочі. «Потім ця витівка Меган. Я думаю про те, щоб запросити їх на прогулянку Лехтор». «При нашийнику та повітку, гадаю?» – зауважила Джоанна. «Що?» Джоанна, огинаючи кут будинку і прямуючи до город біля кухні, повторила голосно чітко. «Я сказала, при нашийнику і повітку, гадаю. Ти втратив свого песика. Ось що з тобою трапилось».